що мерехтіли перед очима, наче вчорашні. До зойків, до шпитальної задухи звик. Від думок ніяк вони не відволікали. Хіба підстаркувати, і отой сусід Петро з прокуреними пожовтілими вусами інколи набридав бурчанням. Болить таки мать, перемать, повертався час від часу з боку на бік Петро, в якого рука догнивала, та як з госпіталя вийду перемать тю печінку і селезінку за кожну краплину своєї крові зрубаю голову бусурманську. Дорогою їм стане кров росіянина, не стримався врешті Максим. А білоруса, тески мого із Гродна, що за тобою лежить, хіба дешевша? Повернув той у Максимів бік білки очей, що світлішими ще, видавалося, стали від шпитального повітря на тлі посірілого зіжмаканого обличчя. Нема тепер білоруса чи малороса. Росіяни є тільки один народ. І де ж таки вичитав, чи почув? Та не вичитав, бо неграмотний, але батюшка перед відправкою на війну імператорське слово нам переказував. Скрізь, мовляв, наші брати росіяни, і в Туреччині також, досі як отчинаш пам'ятаю. єдиним братям нашим в областях Турции, по волі государя імператора російського, христолюбіве воїнство вступає в обитаемый вами край не з целью завоювання, но з хрестом в руках на защиту вашого поруганого существування неїстовими врагами, да допоможе вам Господь. І оце ти з Христом в руках аж сюди дійшов? А я думав, з шаблюкою щось підзюджило Максима, не стримався. Ображений Петро Тійки фиркнув і відвернувся, навіть печінки-селезінки з химерними вивертами та викрутасами цього разу не вихопилися. Справді, подумалося Максимові, вже не тільки українців для такого затурканого чоловіка не стало, а й білоруси десь вивітрилися. Бо ще коли-то закрили Полуцьку академію, дітям білорусів-литовців заборонили навчатися в зарубіжних університетах. Після повстання 1931 року його повстання Віленський університет теж закритий, а через 4 роки по тому імператорським указом в усіх білоруських навчальних закладах введено викладання лише російською мовою. Днів через 10 Максим трішки було оклигав. Випросився в лікарів і на тутешньому базарі віднайшов необхідні трави, в яких бракувало. то брав на свій розсуд схожі. Лікар не боронив йому травами корогодити, однаково медикаментів нема. Та все ж застаріг. Можеш бавитися, але отруєш кого – під суд. Ще через кілька днів відчув Максим з подивом апетит. досі страву жував, як торішню солому, одноколірний зеленкуватий до кола світ, набирав властивих кольорів та відтінків. Верталося у звичайне життя, і те поступове та непомітне позірне повернення теплило душу. Хіба сусід Петро дратував постійним бурчанням, погрозами, пекельними бусурманам та завчаним на пам'ять, очевидно, від свого приходського священника «Ми народ богоносець». Він чимось нагадував Максимові старого ворона Карпа. Що подано жив у його батьківському саду, такий же чорнявий з вилиском, із зіжмаканим та розкуйовдженим пір'ям по Зобіяцьких своїх походеньках. Тільки в Карпа на пір'ї аж фіолетовий вилис, а в Петра чинного жовтизною вуса відсвічували. Улюбленою, воронячою забавкою було влітку, як відчинять на кухні вікно від задухи, щось поцупити зі столу, з з з в траві і всістися з на з Він тут, мовляв... Ні до чого. Крав і не соромно, совістив часом птаху Максим. Крав? – відказував Карпо, оборонно задираючи чорного дзьоба, бо як же сміють на клеп наводити на його безневинного. І тепер, як казав Петро без пам'яті завчене, «Москва, третій Рим, а четвертому вже не бути», то згадувався мимоволі на яблоновій гілці розкомшений птах з перекотистим і горластим р в тому третьому Римі. Як же так повелося на світі, не раз міркував Максим, що люд, який сам з рабства не вилупився, балакає про чиєсь там визволення. Своя земля дичавіє, але ж таки чужої бодай ж хапну. Як-ніяк розкидав думками людина доброю ж родиця, з душею світлою і невинною. Ця точки темної скрізь окуляри найтовші на ній не знайти, та душа потім умудриться геть виквацятися і ржею пожадливості заразитися. Як же так? Як повернути пам'ять людську до того найпершого стану, незлобивого, невимираного та зачовганого, неприпалого гіркою пилюгою заздрості? Вернула колись же пам'ять бабця Горпина сусідському Парубкові, якого поносив схарапуджений і навіжений кінь, а може і йому, Максимові. Понишпоривши і покопирсавшись в далеких призабутих роках, мов у старій коморі, спробувати згадати той давній горпинний рецепт і повернути Петрову пам'ять назад в незлобливу і світлу пору, дійсне ж навіки, бо будьте як діти. А якщо справді таки, Максим візьметься.